Apokalipszis részvén társaság.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 apokalipszis RT köszönti hallgatóit a es telefonszámot felkinálva az interakció bármely mely formájára kivéve a zaklatást. Eszközéül a a 30, 30 88 es SMS számot pedig a De ide már a zaklatást is várjuk. Mert hogyha SMS formában érkezik, akkor tudjuk kezelni. különben szabadságunk hogyha, van, hogy beolvassuk-e vagy sem. Igen, de hogyha betelefonálnak és mindenféle mocskot zúdítanak ránk meg a hallgatóra, azt olyan nehezen tudjuk kezelni. Ezért kérjük, hogy tartózkodjanak és inkább az SMS számot használják erre a célra. De ez egy demokratikus dolog, mindenkinek megvan a lehetősége. Um, beszélgessünk egy kicsit arról, ami a tévében zajlik. Te is a sport sportegyesi közvetítésre gondolsz? Nem, én cseppet mert, sem. Mert engem agyon hogy képzeld el, felkinálták vasárnap, hogy lehet választani, hogy Inter-Róma vagy Milán meccset közvet, mert egy időben, most szerdán lesz forduló, és egy időben közvetítik a meccseket, és felkinálták mind a hármat. Én meg, hát szavaztam is az interre egyet, természetesen sajnos nem mi nyertünk, hanem... Jó, szavazni? Életembe. Te még, te még a, é, média, a, a média berkeim belül megvalósuló demokráciában, hogy a te az egy kis szavazatoddal hozzájárulhatni? Nem, azt... nem volt emeldíjak <coughs> most ennyit, és ingyenes az SMS-en, valami 35 ingyenes SMS-en van az előfizetésre. Mm, és gondol, gondoltam, hogy akkor a kedvenc klubomra elszórok egy ingyenes SMS-t, hát, hogy ez nem, nem került igazán se pénzbe, se különösebb időbe, vagy erőfeszítésbe. Na mindegy, és valami általában, valami döntetlen közeli állás alakulhatott ki, és akkor mit döntött a a televízió az döntötte, hogy nem az történik hogy valamelyik meccset közvetítik és utána mondjuk felvételről a másikat hanem mind a kettőt közvetíteni fogják. Egy az az egyen, a másikot a kettőt? Nem, mind a kettőt egy csatornán fogják közvetíteni. Vá hát váltva, hát gondolom, hogyha valahol, tör sem hát valahol történt valami érdekes, akkor ö, odakapcsolnak, és hogyha szerencséje van az embernek, akkor az ismétlés még esetleg láthatja. Tehát de valami Ekkora egész így De egészen elképesztő, hogy hogyan lehet tönkretenni különben a futballmecseket, és ez az egyik kifejezetten jó módja, hogy két olyan mérkőzés, mondjuk azért egy párma, Palermo-Milán meccs lesz meg egy Fiorentina-Róma tehát hogy mind a kettő tényleg über rangadó és. van igazából csatornájuk de a másikon meg elvesztették az angol meccseknek a közvetítési jogát és ezzel egy időben fog valami FA kupa vagy Liga kupa meccset játszani a Chelsea, tehát hogy valamilyen történik és emiatt a B csapatával kb Ja. Liga kupa. Ja, hallottad, hogy kivágták szegény murinyot? Persze, persze, persze. Remélem, hogy jön hozzánk. Jó, hát én nem tudom elképzelni egyébként, hogy a nyomorult internacionál étvegy át egyébként legalábbis, hogyha van egy kis esze, egy csöpp esze. Hát szerintem jó, hát most nagy csapat igazán nem jöhet más szóba, vagy az Inter, vagy talán a Juventus, ami itt mondjuk egy murinyokali edző, edző bevállalna szívesen, hol aztán pénz is De van. De az meg, is lehet minden... egyébként, hogy el fog menni portugál Szövetségi Kapitánynak. Ja, hát ez a harmadik opció. Bár mondjuk egy olyan izgága, elképesztően ambiciózus és végtelenül arrogáns figura, mint Mourinho nehéz elképzelni, hogy a Évi négy meccsel beérni. De, de hát az a kemény, ami a Cselzivel fog történni szerintem. Tehát hát, uh, Szkidink lesz ott az edző, én meg vagyok győződve róla, és az egy nagyon-nagyon kemény csapat lesz. Hát, hát így a Murignyó után szerintem csak Hiddingen lehet előrelépni. Jó, hát már, én nem vagyok abban biztos, hogy a előre lehet lépni, de, de hát már az öltözőbe hát állítólag hatalmas botrányok vannak, tehát hogy így a Mirror vagy a szán írta meg, hogy valamelyik edzés után a Ter így félrehívta a játékosokat, és valamilyen anyázásba, a torkoló öltözésbe fulladt a, a megbeszélése a történteknek, mert, mert hát egy elég komoly klikkált ki a Murinyó mellett olyan Lampard, Drogba, S.I.N., Eslikol, tehát kifejezetten meghatározó játékosok. És, és, és a másik része... Hogy... A állítólag aláírattak a Murinyóval valami szerződést, hogy ő nem csábíthatja el a cserzi játékosokat magával akárhova is megy. Tehát ez állítólag ezt ez most, már erre, most már jogi, jogi lehetősége sincsen. De nem érne Csávit, tehát hogy, hogy a, murin, a Murinyó az, hogy vállalhat kötelezettséget egy olyan klubnak a nevében, aminek még nem is alkalmazottja mert nem a Murignyó igazol játékosokat, hanem tudtommal futballklubok igazolnak játékosokat. Én ezt olvastam. Jó, hát nézed, hogyha Murignyó megalapítja a Murignyó FC-t, akkor ilyen típusú kötelezettséget vállalhat. Máskülönben én nem hiszem, hát még a Murignyó állítólag, és azzal magyarázták a Manchester elleni 2-0-ás hogy a Murignyó az elvitte magával a, a, a, a kém, vagy meg, megfigyelő a az ellenfélt feltérképező edzőnek a jegyzeteit, és, és hát így igazából mankó nélkül Jaj, kellett... ez, volt az ő, ez volt az ő kis stílű bosszúja hát ez... de undorító Hát, vagy, vagy, vagy, szána, csak, mocskolj, vagy csak, szána, csak mocskolják szána, jó, hát te nem szereted mas. a Murignyot jó, de ez de szánalmas három, három éven keresztül jár, jó, hát három éven keresztül küzdeszek klub sikereiért, és abban a pillanatban, hogy kirúgtak abban a pillanatban, mindaz, ami addig a te számodra ambíció volt, és szentség meg cél, azonnantól kezdve hát, úgy hagyodott, mint a szarodat, de tényleg de, hogy így, de jó, tényleg, jó, tényleg jó, az, az, az ember azt az embert azt az embert az borzalmasan megalázták jaj, szegény Murignyó, én meg már jó, most az szem... esetet láttam, jó, amikor a szem... alázott meg borzalmasan embereket. Én ilyet nem láttam. de most A személyes ellenzőjét, a Barcelona edzőjét gyanúsította meg azzal, hogy csalt, csak azért, mert kiesett a csapata. A jó, kis kistilübb, túl azon, hogy egy jó edző, szerintem is kis stílűbb, jó, arogánsabb, arrogánsabb. Jól... É... És, és igazságtalanabb és, és nagyképűbb figura nincsen. Jó, most nem azért, de most az a Barcelona, amelyik úgy nyert Béját, hogy az elődöntőbb, ugye a Milánnal játszottak. És, most egy másik meccset fogsz felhozni példaként? Ja, és, és egy csaló, és a Sevcsenkonnak a teljesen szabályozó. A Barcelona megvásárolta Á... Európának a bírói karát. Tehát, hát én, hogy... én bőven el tudom képzelni, hogy bele, bele, nyúl, bele nyúlnak a mérkőzésekbe. Tehát, hogy a, a, tehát arra van egy bizonyíték, hogy mérkőzéseket manipulálnak. Arra van egy bizonyíték arra, hogy garanciák lennének a rendszerben, hogy nem manipulálják, arra viszont hát nagyon-nagyon kevés utalás van, meg nagyon kevés olyan jogintézmény, például ugye a videóbírót azt, azt szándékosan és szándékoltan kirakják a, a lehetőségek közül, amivel a bírónak a munkáját segíteni, vagy ellenőrizni lehetne. Tehát azt gondolom, hogy a Mourinho arról veszél, hogy csaltak ellene is egy olyan csapat kapcsán, amely csapat.. Ö, ö ellen nem ítéltek meg egy teljesen szabályos gólt, és, és hát akkor a Milán valószínűleg B-ját nyert volna, mert az a Aj, Milán az, az B-ját nyert de már nyer, az is egészen biztos, hogy az arzenát is a döntőbe megveri, már előre adjuk oda neki. fantasztikus csapat, csapat volt, még, még, még, még ott egy, volt Sevcsenko, és, és, és már volt Kaka. és Sevcsenko, és KK, és Sevcsenko, ne így de azt hogy a Mourinho után most az Ávramovicsnak az az ötlete, hogy 100 millió fontot fog ajánlani a KK ér és a ronaldinho ér. Mind a kettőt szeretné. Tehát, hogy ott, különben jó, jó tehát, hogy ez a. Ez a... a Brazilmánia elképesztő, olyan, mintha mindenki hegyi váncikkeket olvasna, és az alapján igazolna. Tehát, hogy így mindenki csak a brazilok, és mindenkinek a brazilok, és csak is, és kizárólag és... De ne, nem ez a szörnyű benne, hanem van egy ember, mit tudom én, az Ábramovics, aki szerintem egy olyan üzletember, aki két centér is így izé gyilkolni képes, mondjuk a szó átvid értelmében. Vagy és a szószoros és értelmében. És nem tudom, és sem tudom miért visszadárt az értelmet. Tudom, Azért, Belozán Bramovicsról van szó. Nem szeretnéd, hogyha téged is átvinnének a képzeletbeli folyó túlpaltját. Az értelem másik oldalára. Igen. Igen. Na mindegy, és, és a figura az tényleg mindenhol minden fillért megnéz, és na, na, nagyon, nagyon keményen dolgozik azon, hogy a 15 milliárdból 20 milliárd legyen, aztán a 20 milliárdból 25, és akkor van néhány olyan területe az életének, mint tudom én, a barátnője, hát a hajói és a futballcsapat, ahol így nem nézi a pénzt, viszont azt nem veszi észre, hogy, hogy a futball szerencsére egy olyan játék, ahol önmagába az nem számít. Hogy, tehát, hogy, hogyha jó. minél több Ezért pénzt raksz bele az, az autó 50 év után bajnoki címet szerzett a Cselzivel, nem is egyet, hanem kettőt. Murinyó, Murinyó, Murinyó, Murinyó. De Murinyót is, is megvette. Hát hát, Murinyónak egy... is van ára. Érted? Hát, hát most megveszi Ronaldi Nyót, megveszik? figyelj, nézd meg. még nem lesznek bajnokok. Le. De, de már bajnokok lehet. Tettek, többször is, és a bajnokok Ligáját is előbb-utóbb meg fogják szerezni, mert te, te sem gondolt komolyan, hogy most a, hogy a, hogy ez az ember, ez az Abramovics megnyugszik addig, amíg nem nyer béjelt a klubjával. De hát előbb az... utóbb meg fogják nyerni. Jó, jó különben Angliában most el is megy tőle a kedve. Tehát pont úgy lesz az egész mint, mint az egyszeri férfi az elélvezés után. Tehát, egy így motiválja a szex, meg így akarja csinálni, meg így orálisan, meg így paginálisan, meg klitorálisan, meg minden, és így nyomatja, aztán az elélvezés után így befordul a fal felé, aztán bealszik. Tehát, hogy ő is úgy lesz, hogy meg lesz az orgazmikus bajnokok ligája győzelem, aztán hagyja azt a klubot egy ebek 30 adjára, és a Chelsea körülbelül vissza fog csúszni abba a középmezőnybe, ahova egyébként való már a nézőszám alapján is. Jó, de Angliában különben pont erről van a vita, hogy elvileg az Abramovicsnak az a célja meg a klubvezetésnek, hogy, hogy a Chelsea-ből ne pusztán egy BL győztes klubot csináljon, hanem egy akkora legendát, mint a Real Madrid. Tehát, hogy, hogy Real Madrid vagy Chelsea, hogyha ja. ez a két név felmerül, akkor egy jobban hangzó brand legyen a Chelsea. És ehhez képest azért látszik, hogy száz tradícióját, nincsenek azok a milliárdok, amikért meg lehet venni. Hát meg, meg, az a, meg a szurkoló, hát igen, meg a szurkolókűség. Arról van szó, hogy Angliában a Liverpoolnak van kb 70 ezer szurkolója, Manchester Unitednak van kb 65 ezer szurkolója, az Arsenalnak is van már 60, több mint 60 ezer, 61 ezer szurkolója, Chelsea-nek pedig valami 35 ezer szurkolója van. A Liverpoolnak különben nincs olyan sok, a Newcastle-nek van különben nagyon ha. sok. A, szóval, az, az de a nyugásul meg ehhez meg nem gazdálkodik olyan jól. Jó, hát borzalmas dilettantizmus volt. Jó, tehát azért, azért so, sok számít a pénzen, vagy sok múlik, de az egészen biztos, hogy pusztán azzal, hogy önti bele a milliárgyait, az olajmilliárdjait, Abramovics, abból hosszú távon egy klubot, mit tudom én. 20-30-40 éves távlatokban nem lehet sikeressé tenni, mert nincs az a pénz, ami el ne fogyna. Tehát előbb-utóbb konszolidálni kéne azt a klubot, ő mindenkit, a Manchester United-et a világ legsikeresebb és leggazdaságosabb leggazdas futballklubjává tevő Peter Kenyont, azt hiszem, odavitte, és aki azt ígérte, hogy, hogy a Chelsea-nek a gazdasági mérlegét azt ki fogja egyenlíteni, és önjáróvá fogja tenni a klubot pár éven belül, most arra úgy tűnik, hogy ez lehetetlen úgy tűnik, hogy, hogy nem képes erre, és pontosan a nézőszám miatt nem képes erre, -e, mert bár a chelsea a szurkolói, meg hát a huligányai azok nagyon-nagyon elszántak, és nagyon-nagyon kemények, és ez legjobb... De azokat más. meg a kitiltották a pályáról. Igen. Akik meg maradtak jó polgárok, azok meg nem szeretik annyi, annyian a cselzit, mint amennyien egy ilyen klubot igazán nagyját tehetnének. Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal! Leszállakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipti részvényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. Hajdú László a Magyar Szocialista Párt Országgyűlési képviselője a vonalban. Szép jó napot kívánunk. Jó napot kívánok, köszöntöm a szerkesztőt és a kedves hallgatókat is. El vagyunk képedve a miniszterelnök javaslatán, és még inkább annak fogadtatásán. A miniszterelnök javaslata az az volt, hogy szigorítsák a képviselői költségtérítések rendszerét, amely ugye ugyebár az egy évvel ezelőtti botrány után legalábbis érthető felvetés, még hogyha nem is kifejezetten az ő szájából vártuk először. Ennek ellenére a, a, az öt parlamenti frakció a házbizottság legutóbbi múlt csütörtöki ülésén kinyilvánította, hogy nem vennék szívesen a képviselői költségtérítés szabályozásának megváltoztatását, valamint a parlamenti munkavégzés szigorúbb szabályozását. Tehát megvalósult a nemzeti egység, öt párti egység valósult meg Gyurcsány-Ferenc reformjaival szemben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy a parlament fel, felsorakozott a, a, a társadalomnak az elégedett és Gyurcsány reformjait egyöntetően utasítja el. Hát igen, valószínűleg az, az zajlott, hogy a miniszterelnök a hatalmas társadalmi nyomás nehezedet mindenki azt gondolja, úgy véli, úgy tudja, hogy valami életetlen nagy pénzeket keresnek a képviselők, és hogy valami hatalmas nagy költségtérítésre van szó, és úgy, úgy gondolom, hogy a e, e társadalmi nyomás is benne van abban, hogy ő végül is úgy ezt a bejelentést tette, az, az tényhány a fakcióban, aztán nálunk is ebből vita volt, hiszen a költségét mindenki saját maga tudja, és egyébként a hát differenciált költségvetés vagy költségtérítés volt már eddig is, tehát a budapestiek kapták a legkevesebbet, és aztán a kilométer függvényében e, nőtt ez a költségvetés, de ez úgy összességében is ez nem volt egy rendkívüli összeg, és aki tudná a képviselő költségtérítésével belekerülő dolgokat, talán akkor egy kicsit másképp látná ezt az ügyet. Azt mondja, hogy nem nagy összeg, a költségtérítés az nagyjából éves szinten átlagosan olyan 2-3 millió forint. Ez, ez egy átlagos pedagógus fizetésének a duplája. Ami bizonyos tekintetben persze, tehát hogy ahhoz képest, hogy Cuslág mondjuk 50 millióval került bíróság elé, nem nagy összeg. Ahhoz képest mondjuk, hogy a Happy endbe mekkora kifizetések voltak, nem nagy összeg. Nem is beszél a Tocsik Márta sikerdíjáról. De, de azért a társadalom irritá, irritációs küszöbét mindenképpen megugorja ez az összeg. Nyilván a miniszterelnök úr ebből indult ki, de azért hagyd mondjam a képviselőknek, a, akiknek ugye a magasabb költségtérítésük van, azok vidéken élnek, 40, 30, 50 falujuk van. Ez egy képviselői körzet, az olyan 200 km átlóban, vagy 120, 150, 180 km-es átlók. Ezt neki hétvégén, szombat vasárnap, meg hát ha csütörtök az, ami már csütörtöktől egyfolytában autózik, hogy tudja, hogy mennyi egy tankolás és abból, ugye, még Budapest is fel kell jönni, mert megszűnt, ugye, egy szigorítás már volt, megszűnt a, a képviselők ingyenes utazása. De, de. Tehát itt a költségtérítést is csökkentették, és még megszűnt az ingyenes utazás, mert eddig a, a vonatjegy és a tömegközlekedési egy ingyenesen volt, ezt megszűntették. Tehát azért a költségtérítés egyrészt kapott egy csökkentést már, másrészt meg elvették ezt az utazási költséget, így én nem is tudom elképzelni, hogy a Vidéki képviselők ebből ki tudnak önni, ráadás, ráadásul a szállást is, is jaj, de... kell, Hiszen Budapesten lakni kell. De, de könyörgöm, hát ön vidéki képviselőkről beszél, a költségtérítés, ugye egyéni képviselőkről beszél, miközben a költségtérítést kapják a listás képviselők is. És ugye a vidéki körzetek, hát van olyan körzet, Igen. ahol jól emlékszem, a legtöbb az valami 50 település tartozik hozzá, és ott valóban indokolt lehet, hogy, hogy folyamatosan utaznia kell Igen. a képviselőnek a lelkiismeretes. De hát vannak azért olyan vidéki uh, körzetek, mint mondjuk Pécs, vagy Szeged, amik nagy városok, és esetleg hozzájuk van csapva a két-három falu, de, de maximum annyi, tehát, hogy igazából és a távolság mondjuk azért Budapest távolság körülbelül. Tehát, tehát hogy ar arról beszélni, hogy a vidéki képviselők, ez, ez igaz lehet ez a felvetés a képviselők 5%-ára. Aki lelki ismeretesen is végzi a munkáját. Igen, hát én azt feltételezem, az, hogy a 95%-a igyekszik a választói felá 4 éven keresztül azért odafigyelni, mert egyébként meg a következő választáson esélye nincsen arra, hogy odafigyeltek őre a választók. Tehát neki kell figyelni négy éven keresztül saját választóira, én szerintem ez az nagyon. Az az ön, az ön azt gondolja, hogy egy, egy multimarketinges kampánjal nem lehet behozni egy olyan lemaradást, amelyet mondjuk a társadalomnak a leszarása eredménye, ez adott esetben. Hát, mondjuk ezek a kérdéseim a megjegyzésekre elég nehéz nekem reagálni, mert én tudom, hogy a képviselők jelentős része az apró munkát az egyszerű marinéni szintjéig végzik, szinte ügyintéző képviselők, és ezt uh, lehet, hogy a külső közön nem tudja, de az a rengeteg ember, akinek az ügyeit intézik, az mind tudja, hogy az ő képviselője mikben szaladgál, napi ügyekben szaladgálnak, telefonálnak, levelet írnak, tárgyalnak, fogadórát tartanak. Ez nem olyan egyszerű ez a képviselő dolog, mint amit úgy, úgy, prof ki lehet róla jelenteni minden következmény nélkül. Nekünk ezt csinálni kell ezt Ez rendben van, és ez teljesen igaz, és én megmondom szintén szerintem a akik felháborodásoknak adtak hangot so, soha nem is az é. volt a baj, hogy, hogy mekkora a mérték -e ennek mert, mert, mert valóban mondjuk a magyar képviselők fizetése az mondjuk nem haladja meg az európai átlagot, a jutatások de, de, de, az is egy jó kérdés, hogy miért az európai átlaghoz kell ezt hasonlítani miért nem más nagyon-nagyon más fontos közalkalmazotti állásokhoz hát ezt mondom, hogy máshoz hasonlítsuk mondok egy hasonlítási alapot ma majdnem 12 ezer önkormányzati képviselő van ennek döntő többsége ugyanúgy kap tiszteletdíjat, mint a parlamenti képviselők differenciáltan kevesebbet. Azért az a pénz, az sokszorosabb, az 360 parlamenti képviselők, az a 12 ezer önkormányzati képviselői tiszteletdíj, és arról senki nem tesz említést, hogy az mekkora teher akkor, hogyha ez teher, az mekkora teher a 12 ezer képviselőnek a tiszteletdíja. De, de, de... Vagy egy vállalkozó tiszteletdíja, aki annyi tiszteletdíjat számol el egy háromfős BT-re, mint mondjuk itt a legtöbbet fölhasztált képviselő. És van egy háromfős családi BT-je. Tehát azért sokféle összehasonlítást lehet le itt tenni ebben az ügyben, én azt gondolom. Virágot, eh, persze csak... meg lehet csonkítani, lehet azt is, hogy egész a szintig levinni a képviselők fizetését, én azt gondolom, hogy a 3186 önkormányzat, az sok ennek az országnak. Hát ilyen nincs Európában 3186 önkormányzat van, ennyi polgármester van, ennyi jedző van, ennyi testület van. Ezek a rezsik így már sok a önkormányzatiságból és a parlamentarizmusból költségileg is nyilván. De ezt együtt kell kezelni, nem lehet kivonni, kiveszek 360 mert magam így látom. Jó, ez, ez is érdekes, csak a, nekem az lett volna a kérdésem, ugye, hogy nem is a mértékről van elsősorban szó, hanem arról, hogy, hogy egy parlamenti képviselő költségelszámolása az mi, miért különbözik egy önkormányzati képviselőtől, egy vállalkozójétól, bármilyen átlag embertől. Minde, mindenkivel szembe az a feltételezése az államnak, hogy lopcsal hazudik, de azt mondja, hogy van egy olyan réteg, ugye ez a 386 parlamenti képviselő, akinek az úri becsület szava az ír annyit, mint, mint mint más embernél a dokument, a számla, a papír, és, és ez az, ami végtelenül nincsen rendben hát... Na most szerkesztőr a következő. én úgy tudom, hogy az a döntés született, hogy a jövőben persze nem, nem ennek a csökkentésére lesz szó, hanem a számlával való elszámolásáról. De ebben az esetben csak akkor van tisztességes megoldás, ha az a képviselőnél ki fog derülni, hogy ő nem jött ki abból a költségtérítésből megvannak a számlái, és akkor ki kell neki fizetni a többlet költséget is, mert ma arról nem beszél senki, hogy aki, például az én esetemben Budapesten is, mi keveset kapunk, lényegesen kevesebbet, mint a vidékiek, hogy ugye én nem tudok kijönni ebből a költségből. Arról nem beszél senki, hogy ha elkezdjük a számlát hozni, tehát elszámolunk, és ez többlet lesz, akkor ennek többletkiadási veszélye is megvan, mert ebben az esetben úgy, mint egy vállalkozó hozom én is a számláimat, és amennyi összejött a számlából, annyit kell kifizetni. Zúrom, hát Tehát olyan nincsen, hogy a felit kifizetjük a számláknak, felét meg nem fogadjuk be. Tehát akkor kérem szépen, az a, mert úgy tudom, ez a döntés lesz, hogy el kell számolni ezzel a költségterítéssel, viszont a valós költségről. Na most, ha nem jön neki, akkor nyilván akkor, akkor csökkenhet is, ha meg kijön, és vagy esetleg ennél több lesz, akkor azt is el kell ismerni, hogy az valóságos költsége neki. Jó, de ez teljességgel rendben van. Tehát hogy azt gondolom, hogy egy ilyen helyzet, mint ami 17 éven keresztül fenn volt, és ami kérdéses, hogy változik-e, az a Igen. tisztességes képviselőkkel szemben kiszúrás volt, a tisztességtelen ez ügyeskedőkkel az. szemben meg... De minden általány, amikor általány van, az mindig tartalmaz igazságtalanságokat. És úgy gondolom ez a tisztelet egy tökéletes dolog. Biztos, hogy ennél van sokkal tökéletesebb, és az is biztos, hogy ha összerakjuk, hogy mindenféle ilyen vacak címzett pénzekből mennyi jön össze a, a, a képviselőknek, akkor ugye én polgármester is vagyok itt a kerületben, de ha nem lennék polgármester, itt az önkormányzatnál a, a 60. helyen lenne az én fizetésem. És ez mennyit jelentene? Ez mennyit jelentene ennyit vagy? A alkalmazottak között körülbelül 60. leszek, mivel polgármester vagyok, így a 9. helyen vagyok. Tehát a, itt a saját hivatalom környékén 9 de 9 80 többet keresnek, mint én. És azokat senki nem irítja a sajtóba, azoknak nem is esik szó, mindenki velünk foglalkozik. De azt gondolom, hogy arról beszélni, hogy ez irítség lenne, azért ez nagyon jelentős túlzás. Tehát az, hogy az ember nyugategyenlőséget vár el. Nem irítségről van szó. Nekünk nem lehet költségeket elszámolni számla nélkül önöknek, meg igen. Szeretnénk végre magyarázatot kapni arról. tudom, hogy ez most meg fog változni. És volt ez korábban, korábban számla volt. Én pedig úgy tudom, én pedig úgy tudom, hogy öt párti egység van abban, hogy ez ne változzon meg. Én így tudom. Én úgy tudom, hogy Gyurcsány Ferencen kívül a parlamentben senki nem akarja, hogy ez megváltozon. Én így tudom. Én én erről szólnak Nem a, a számlát, mert nem tudok jönni ebből a pénzből, de ugye úgy tartom korrektnak, hogy abban az esetben nem bírok bele a közbe, akkor azt is kifizeti, tehát nem úgy lesz, hogy addig hozzá a számlát, fölötte lévőt, meg a lenyúljuk, az, az, az nem érdekes. Tehát akkor tisztességet csináljuk meg, számlát hoz mindenki róla, de kérem szépen, ha nem fértem bele a dologba, az lehet, hogy csak 1000 forinttal léptem túl, de nem bírtam bele félni, akkor azt tessék kifizetni. Ezt viszont nem akarják vállalni. Polgármester úr, ez biztos, Akkor az hogy... ugyanaz az általányrendszer ám, hogyha túl nem lehet lépni, akkor az ugyanaz az rendszer. Meg tudna nekem mondani, Hajdúr, úr, hogy Igen? miért egy parlamenti képviselőnek mondjuk, Igen? miért indokolt, hogy mondjuk négyszer-ötször nagyobb legyen a fizetése, mint mondjuk egy tanárnak vagy egy, vagy egy orvosnak. Tehát miért négyszer-ötször fontosabb közszolga egy parlamenti képviselő, mint egy tanár vagy egy orvos, és most ne beszéljünk arról, hogy számlával vagy számla nélkül. Na most a tanár az rossz példa, mert 23 óra kötelező óraszámok a pedagógusoknak. Ha nekem 23 óra lenne a kötelező számon, akkor azt gondolom, hogy akkor összehasonlíthatnánk. Tehát a mi fizetésünket úgy gondolom, hogy egy ilyen kis tízfős Kft. vezetőjével, vagy egy... E, e, mert önök annyit dolgoznak fér, hát, csak valami szinte csak képvisel egy ország egy jól értem, mert azért az az mert önök annyit dolgoznak valami összehasonlítás van, mert ha 23 óra lenne csak a, de nekem egy nap 23 óra sokszor nem egy egész hónapra, hanem egy egy nappas sokszor ennyi órát kell megcsinálnom, és nincs péntek, nincs szombat, nincs vasárnap, nincs ünnep, tehát ez gyakorlatilag itt nem úgy kell számolni, mint a pedagógusnál, hogy nyugodtan 16 órakor megy, haza vége van mindennek, sőt már egy órakor vége van az órája haza megy, mert az a, az a rendszer is azt nem irigyeljük tőle, és nem nagy a különbség. Egy iskola igazgató fizetését, egy képviselő fizetése nem éri el. Uh -huh. Uh -huh polgármester úr, mert ön biztosan nem érinti a következő kérdés. Azért kérdezem meg, Igen. mert én hallottam ilyen típusú bregykákat, hogy igaz -e, hogy önnek van -e olyan arról tudomása, hogy vannak képviselők, akik uh, uh, szerűen Budapesten élnek, de a parlamentbe kerülés után, vagy azelőtt egy kicsivel, gyorsan bejelentkeznek egy jó távoli pontjára az országnak, és, uh, és, és ezzel ügyeskednek, és mahinálnak. hinálnak. Az a kérdés, hogy Valóban valakit konkrétan névszegy, nem tudnék ilyet megnevezni, de sajtóból olvastam, el tudom képzelni, hogy van ilyen, de nyilván nem a 300 ö, ö, ö, ö, képviselő, vagy a, a teljes képviselők van, lehet, hogy 4 ezt megtette, azért annak van frakciója, nem létezik, hogy a frakciója ezt nem tudta, tehát a képviselőknek is van valami főnöksége a parlamentben, ez a pártja, a frakciója. Hát azért akiről ezt tudják, ott azt hiszem, hogy a képviselőnk kiveszt a frakciót is meg kellene-ám szólítani, vagy a nyilvánosság előtt kiszerkeszteni. Bár én erről csak sajtóból szereztem tudomást, ilyen képviselőt nem tudnék megnevezni, aki ezt megcsinálta. Hát köszönjük szépen a beszélgetést. És El, én köszönöm és a lehetőséget, hogy erről szóltunk. Azt gondolom, hogy kicsit árnyaltabb dologról van szó. Azzal együtt, hogy a miniszterelnök úr javaslatával ellentétben sokakkal én egyetértek, de akkor ezt. Úgy kell elrendezni, ha az elszámolást csináljuk, és én híve lennék, hogy legyen elszámolás, hogy amennyiben nem bírja megcsinálni azt a költségén belül, akkor azt ki kell neki fizetni, mert egyébként meg ha csak a, a, a 154.560 forintig mehet, akkor minek kell elszámolni, amikor nem mehet tovább egy fillérese, mert ha túlélte 3000 forinttal, az az, az ő, őzsebire megy. Hát eddig is az zsebére megy, akkor mit ért az elszámolás? Köszönjük Tehát szépen. Ez a... Valahogy úgy kellene úgy megcsinálni, hogy ö, úgy, mint a vállalkozóknál. Úgy kelle... És akkor teljesen korrekt a dolog. Úgy kellene megcsinálni, hogy megvalósuljon a jogegyenlőség hazánkban. Nagyon-nagyon szépen hát köszönöm. Általában díj, és sok van még a képviselőkön kívül is ebben az országban. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük a beszélgetést. Egy vállalat, mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokaliptizserté. SMS fal. Nem azért kell számla, hogy többet tudjon elszámolni, hanem hogy bebizonyítsa, mire költötte a pénzünket, írja Balázs, és mennyire igaza van. A polgármesternek két adalék. A tanár nem 23 órát dolgozik, és csak annyit tart ö, a BT, pedig nem az adónkból gazdagodik. Ö, ja igen, csak annyit tartalmaz a, a BT. Nem tudom milyen BT. Azt hiszem, hát tudom, jó, hát valóban nem igaz, hogy 23 óra, mert, mert egyrésztről vannak kietekezletek, másrésztről meg otthon is kell készülni, dolgozatot javítani, tehát hogy ez egy állandó vita, hogy valójában mennyi dolgozik egy tanár, miközben ezzel a jelenlegi rendszerrel megint az a baj különben Magyarországon, hogy aki tisztességes, és, és komolyan veszi, és otthon tényleg sokat készül, dolgozatokat írhat, és azokat rendesen elolvassa a tanár, az szégyenletesen rosszul keres. Aki meg, ö, ö, hát nem tudom szépen megfogalmazni, de, ö, de tesz, tesz, tesz az egészre, az, az, az viszont viszonylag jó pénzt kap a befektetett munkához viszonyítva, Már mondjuk az sem feltétlenül olyan nagyon jót. Képzeljétek, ilyen és hasonló kvalitású vezetőkkel bírunk. Rájuk bízzuk a jövőnk, környezetünk alakítását. Sírhatnékom támad térje együgyű. Ennek a kezdeményezésnek az lesz a vége, hogy elérik, hogy az adunk egy százalékát azon ezentúl a képviselőinknek is felajánljuk, majd, hogy kijöhessenek a szűk keretből. Tényleg gondolító volt egyébként, ahogy izé, ahogy, ahogyan előadta ezt, hogy mennyire megsajnáljuk már mindjárt. Te hogy érezteted? Hát, a kicsi szíved, szegény képviselői fizetés. Nem, nézzed, fiai, én nem, én most, amit te mondtál, de az, szerintem jaj. az volt a szociális a, a, úszítás, hogy, hogy vajon hányszor fontosabb közszolga egy parlamenti képviselő, mint egy hányszor. tanár. Hányszor. Uh, én, én, én azt szor? gondolom, hogy ilyen szorzótáblát nem kell csinálni. az nem. hogy a, jö, az, hogy a, a jövedelemben a különbségek vannak, azért ezt, hát, ezt, ezt az. nagyon, hogy jelentős különbségek vannak a jövedelemben, és sokszoros különbségek vannak a jövedelemben, azért ezt nagyon sok dolog indokolja, és nem véletlen talán, hogy a világ demokráciáiban, meg diktatúráiban is az a tendencia, hogy nagyjából ez fennmarad többek között azért, mert egy képviselőt, Tény tényleg rövid távra választanak, tehát hogy neki nincs, nincs, nincs biztonság ebbe a munkába, hogy ő innét nyugdíjba ja, hát menni? Ő, hát ez nem, hát ő nem, hát ne, így, nem is ahogyan az e, kép Meg akarod érteni, hogy miért. az azért ez nem így van, hogy nem jelent biztonságot az, hogyha egy politikai pártnak a bizalmi köréhez tartozol. De, hát nem jelent biztonságot. Hát csak valamelyik céghez kerülsz majd, vagy rossz esetben, hogyha mondjuk ellenzékbe kerül a pártod, akkor valamelyik önkormányzatba kerülsz, vagy esetleg ellenzéki parlamenti képviselő leszel. Szerintem, hogyha tudsz a főnökről valamit, akkor ez igaz különben, hogyha kiesel a körön kívülre, akkor, akkor azért sok esetben azért nagy, nagyot tudnak esni ezek az emberek. Tehát, hogy például kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ezzel a Lengyel Lászlóval, ugye, akit kizártak, de biztos vagyok abban, hogy mondjuk, nem nem fog különösebben magas állami tisztségekben feltűnni. Hát mit is mondja, kírja az SMS író. Köszönöm nektek ezt a beszélgetés baráté, barádés volt. Könnyekig meghatódtam. Szerintem indítok is egy gyűjtés szegény képviselőknek annyira képletesen leírta sorsukat a képviselő úr. Pedagógus édesanyám azért szívesen dolgozna, 23 órát írja Kaló. Ö, Oti nem tudja eldönteni, hogy a szíve vagy az ökle szoruljon-e szoruljon -e Görcsbe. Halló, halló! Halló! halló. Nyarodtok, kérlek. Annyi szeretném hozzá tenni költségtérítéshez, hogy egy cégnél úgy gondolom, hogy van egy költségkerete az embernek, és abba bele kell férnie. Nem többet, nem hanem abba bele kell férnie. Na, igen. Na, erről van szó. Tehát én szerintem ez, ez hogy plusz 3000 forint, plusz ezer forint, és azt mondja, hogy az állam fizesse ki, az igen nevetség. Igen, hogy bele kell leférnie, egy cégnél el kell neked számolna, egy cégnél költséged van, el kell utaznod, mert 23 fal, mondjuk te egy, <síns> egy utazóügynök van, és 23 falu tartozik hozzád annyi, mint, mint a képviselők egyezrelékéhez, és azt a 23 falut naponta bejárod, és naponta... Árulod nekik mondjuk, a, nem is tudom, a villakészletet vagy a késkészletet, akkor neked az OPEC felé minden egyes utat szépen le kell dokumentálnod, van egy kis kilométerkönyv, ott be kell írni, hogy mikor, hova mentél, hány kilométer volt, stb. Na de hogyha képviselő. És, vagy. és hogyha ezt elvárjuk, és hogyha ezt elvárjuk az állampolgároktól, akkor azt kell mondani, hogy nincsen jogegyenlőség abba az országba, ahol az adózási jogszabályok, amik elvileg általánosak mindenkire és mindenkire érvényesek, akkor van egy kiváltságos, kaszt, és teljesen mindegy, hogy az a politikusok vagy a filozófusok? De érdekes módon mégsem a filozófusok. A... De? Nem tudom, hogy megfigyelted ezt, hogy nem a, nem a filozófusok, hanem történetesen a politikusok. Tudjuk, hogy teljesen mindegy, de mégis milyen érdekes. És hogyha ebben, ennek az érdekességével beleváljuk magunkat egy kicsit, akkor talán találunk egyéb következtetéseket is. Arról van szó, hogy ebben az országban nincsen jogegyenlőség. Mert az APEC, az kicsoda egy parlamenti képviselő számára jelent bármiféle fenyegetést? Semmit. A képviselők APEC-et képviselők reggeliznek. Erről van szó, igaz? Így van, teljesen egyetértek vannak. Örülök, hogy egyetértünk, és szomorú vagyok, amiben egyetértünk. <gül> halló, halló? Ja, ha nem lehet megélni a képviselői fizuból, akkor menjen el máshova melózni. Ugyanez írja a másik SMS író, miért csinálja, ha ilyen szarul keres? Lehet, hogy máshoz nem is ért. Hát bizony az elképzelhető. Halló, halló? <gül> halló? Halló, halló. Igaz vagyok, szeretném elmondani, hogy nagyon szomorú a sorsa ennek az úriembernek, még polgármester is ráadásul. Ja, ja, ja, ja de főleg így, hogy de, ennyi munkával, ilyen kevés pénzért... A következő a helyzet. Maga az információ, amihez hozzáfér meg, az országgyűlési kérdésselők és a polgármesterek már az többet ér, mint egy átlag ember fizetése. Mint maradjunk egy átlag ennyiben. ember, amit egész életében megkeres maradni. Hát, jó, én nem akarom ennyire előni a, a, a csúzlit. Hm, tehát ez az egyik. A másik hogyha egy BT-hez hasonlítgatjuk a dolgokat, annak a BT-nek azt a költséget, amit számol, meg is kell termelni. Tehát bocsánat, kérek, nem a más pénzén élősködik. De, de szépen vagyunk, amikor egy magáncéghez hasonlítja az elszámolást. Tehát arról beszél, hogy úgy kéne elszámolni, ahogyan egy magáncég, mikor jó a közszolga. Jó, az milyen már? Nagyon nagy tévedés arról beszélni, hogy, hogy most sokat vagy keveset keresnek a képviselők ahhoz képest, hogy milyen vagyon van rájuk bízva, és, uh, milyen felelősségük Aha. van, milyen kompetenciájuk van, és ezt azért beárazza Aha. a piac. Tehát, tehát meg, az meg az lehet ugye, nézni a hasonló vezetői beosztásban dolgozó menedzsereket a vállalati szférában, a multinacionális szférában. Ezt a piac árazza be, de... ezt ők árazzák be saját Könyörű, De, de, lényegesen, de lényeges, lényegesen lejjebb van ez a fizetés, mint amit hasonló felelősséggel és hasonló döntési kompetenciával kap egy ember. Ne, nem, a, nem a fizetés mértékével, hanem a munka minőségével, és és, a, és a, annak a és fizetés felvétel módjával van a baj. Nem a fizetés mennyiségével. Felejtsük el teljesen értemetlen. 3-400 ezer forintot. Igenis, hogyha rendesen végezni a munkáját, a háromszorosát, én az ötszörösét András. is meg, megszavaznám nekik. András, felejtsd el, te én meg egy kicsit még észbe tartom. Ha magával nem törődik, és már beleugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis erti papírjaiból gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Beszélgessünk egy kicsit a magyar televízióval, valamint a napkelte berkein belül folyamatban lévő változásokról, mert azok azért azt gondolom, hogy eléggé megosztják a magyar társadalmat. És elég, Mi a magyar társadalom gondolod, hogy ezt követi? Én úgy gondolom, hogy igen, mert hogy folyamatos hírek látnak napvilágot. De a, a, a magyar sajtó követi, tehát hogy a magyar társadalmat és a magyar társadalom... A, a magyar társadalom nem értesül a magyar sajtóban megjelenő cikkekről, abban levetített műsorokról. Nem szerintem nem, Szerint, tehát, hogy szerintem ez egy érdekes felvetés, de alapvetően azt gondolom, hogy nem. Tehát szerintem, erre vannak különböző kutatások is, hogy a... a hírekkel, tehát hogy aki napi szinten követi a, a belpolitikát, az körülbelül a társadalom 20-25 százalékát, ez az igazán fanatikus réteg, aki vagy nagyon MSZP-s, vagy nagyon fidesz vagy nagyon utálja az egészet, hát, és, és, és, és kb. És kb ennyi, tehát hogy jó. a magyar társadalom 75 százalék az Mónika tájékozódik jó, Valás jobb esetben a Fókuszból meg az Aktívból. András, a konkurenc... András, a napkelte továbbra is az ország legnézettebb reggeli tévéműsora. Nézett mint az RTL klubnak, meg a TV2-nek a magazinjai reggelben. Hát, de most már csak egy árnyalattal nézettebb. A legnézettebb, ami, ami, amióta, várjál, amióta, amióta bolykottálja a Fidesz, azóta nyilván veszített sokat a nézettségéből, de nem olyan sokat, hogy ne lenne továbbra is a legnézettebb állítom, hogy rádió tv összevetésben, tehát abszolút összevetésben is a legnézettebb médium. Annak ellenére, hogy a társadalom hihetetlenül széles rétegeinek vannak, hozzáteszem, csöndben, zárójelben, nem minden ok nélkül. Komoly fenntartásai az a készítéssel szemben, amely folyik a napkeltében. Jó, hát azt gondolom, hogy hiba lenne azt mondani, hogy a társadalom nem követi figyelemmel ezt a folyamatot. Hát ezekkel az emberekkel kellnek reggelente. Hát ne mondjad már. Nézd, Na jó. Hogyha én magyar társadalomra beszélek, beszélek és magyar társadalomra gondolok, abban ugyanúgy benne van a, a televíziót néző, és, és napi szinten három újságot elfogyasztó egyetemi tanár, mint ahogy benne van a cigány soron élő és, és napi megélhetési gondokkal, és a vízbeszerzés problémájával küzdő mondjuk nagy család is, mert, mert, mert mind a kettő a magyar társadalom része, a magyar társadalmat, meg a magyar sajtót, azt ne használjuk szinonímaként, én csak erre akartam felhívni a figyelmet, mert, mert szerintem egy nagyon-nagyon rossz szinoníma, és, és alapvetően arról szól ez a szinoníma, hogy a magyar társadalom az nagyon tudatosan, nagyon-nagyon keményen ott van és figyeli a közéleti eseményeket, diskurál róla, beszél róla, miközben nem, miközben pont ezzel ellentétes a magyar rögvalós, mert a magyar társadalom nem figyeli a belpolitikai folyamatokat, a magyar társadalmat nem érdekli ez. A magyar társadalom valóság néz a magyar társadalom napi megélhetési gondjaival közpíté. A magyar társadalom, és, magyar és, nem, és nem ezek a dilemáik. A magyar társadalom külkeményen át van politizálva. A magyar társadalom igenis foglalkozik ezekkel a politikának, meg a médiának de az ügyeivel. A, a magyar tár... de mind Mindenkin. De ez is egy népszerű. De, jó, de ez is egy népszerű tévedés, hogy a magyar társal át van politizálva, magyar társadalom. 50-60%-a nem... Akar elmenni pillanatilag a választásokra, de ma jó mondjuk 40-et és akarok pedig rendszeresen foglalkozom jó. politikával. Gondolom, de. hogy te se különösebben akarsz elmenni de. szavazni. Ez, ezekhez, pedig te is ezekhez, az, ezekhez az, az, az adatokhoz, nem... ezekhez az adatokhoz, minden esetben hozzá kell azt rakni hogy általában, amikor felteszik ezt a kérdést a, a, a, a szavazatszámlálók. Az emberekben van egy olyan reflex, hogy azt válaszolják, hogy igen elmenne szavazni, mert jó. azt gondolja, hogy ez helyes. Ehhez, ehhez képest döbbenetesen hát Magyarországon a politikai adés igen de, igen, de nem biztos, hogy ez azért van, mert az emberek a politikától fordultak el. Simán lehet, hogy azért van, mert az emberek a politikusoktól fordultak el. A jelenlegi politikai garnitúrától fordultak mondod, el. De az az, az lehetséges, hogy napi szinten politizálnak, de szavazni ezekre nem mennek. Szerintet ez, ez a helyzet? Most ezt a komolyan mondod, hogy szerinted ez a helyzet, ez a látneleted a magyar társadalomról, hogy a magyar társadalom. Azt hiszem, az hogy figyeli, és nyomon követi. Most ezt a, azt a, az mondod, a magyar társadalom mértékben fordult el a politikától, főleg mondjuk 2002-höz képest állítom, hogy 2002-höz képest, na, a társadalom 72%-a szavazott, most szerintem a társadalomnak sokkal de sokkal kisebb része szavazna, és nem igaz, hogy azok az emberek nem politizáltak akkor. Jó, az, az, nézed, egy kampány egy hónapja alatt fe, fe, felpörögnek annyira az indulatok, és a pártok bemozgatják annyira az embereket, hogy elmennek szavazni. Ja, a 2006-os kampányi is tudta ezt. Hihetetlenül, sötét kép az, amik, amikor valaki azt gondolja, hogy Magyarországon a politikai kurzus az egy, az egy hétköznapi dolog, ennek önmeszerűen nem is egy egészséges dolog. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember a maga identitását, életét azért bizonyos keretek között és, és bizonyos erkölcsi nívont tartsa, ahhoz fontos azért egyfajta nagyon erős távolságtartás a politikától, és fontos az, hogy, ja. hogy, hogy mondjuk ne, ne feltétlenül foglalkozzon vele napi szinten. András, de, de, de a magyar társadalomnak eme. van egy, egy nagyon militáns 30 egy egyik fele nagyon-nagyon durván és nagyon-nagyon elvakultan baloldali. Ez a, a A másik nagyon durván jobboldali. Ez inkább az A másik nagyon durván oldali, Az értelmiségben is megjelenik ez nagyon-nagyon durván az újságírók között, a véleményformálók között. És ezért az a képzetünk, hogy az emberek a hétköznapjaikat ebbe az írtózatos iszabbírkózásban töltik, miközben nem, mert az emberek azzal töltik a hétköznapjaikat, hogy hogyan fizetik ki a gázszámlát, vagy Hú, éppen... Ezt a maga Kádár ki, kivel, János is mondta volna, kivel, vagy a meg a szomszéd Bélát a felesége. Ez, ez meg ez, már Balázs ez, mondta, illetve Mónika. Ezt ez Balázs mondta, és, és van, van, van egy jó része, akik mondjuk értékes és értelmes dolgokkal akarnak és tudnak is foglalkozni, mit tudom én, színházba járnak, televízióba olyan műsorokat néznek, amiknek nincsen aktuál politikai az, hogy tegyük félre ezt a szociológus okoskodást, és beszéljünk az aktuális témánkról, amely a Acélendre Orosz József, valamint Vakás valamint Tibor Settenkedő napkelte tagságát érinti. Ha olvassam föl nektek, kedves hallgatók, az MTI erre vonatkozó hírét, és utána diskuráljunk erről. A jövő héten sem Orosz József sem a Célendre nem vezeti majd a napkelteműsorát, műsorát, mivel nem tették meg összeférhetetlenségi nyilatkozatukat, közölte Prónai Zak Zakár Gina na még egyszer, Prónai izakár Gina, a Magyar Televízió ö, sajtó szóvivője. A nap három műsorvezetőjének, Acél Endrének, Bakács Tibornak és Orosz Józsefnek péntekig kellett nyilatkoznia arról, hogy esetükben fennáll-e összeférhetetlenség, vagyis van-e a köztévés szereplés, szereplésükkel az MTV szabályzata szerint összeegyeztethetetlen tevékenységük. Bakács Tibor mellesleg már korábban jelezte, hogy távozik a Tilos Rádiótól. A sajtóban kibontakozott vita ellenére az együttműködési szándék mindkét fél részéről erős. Ez bizonyítja az is, hogy a napkelte producere szerint foglalkoznak a kérdéssel, és mivel összeférhetetlenségi nyilatkozatukat még nem tették meg, jövő héten sem Orosz József, sem a Célendre nem vezeti majd a napkelte műsorát, szemben ugye Bakács Tiborral, aki megtette ezt a nyilatkozatot. Írja közleményében a sajtószóvívő. A kommunikében emlékeztet arra, hogy amennyiben felmerül az összeférhetetlenség gyanúja, az MTV etikai bizottsága vizsgálja az esetet, és minden kollégánál az összes körülményt mérlegelve a vizsgálat eredményét javaslattal kiegészítve adja át a vezetőnek. Mint a sajtószóvivő írja, ha a nyilatkozattétel után felmerül az összeférhetetlenség, az egyedi vizsgálatok folyamatosan zajlanak. Prónai Zakár Gina közleményében kitér arra is, hogy az összeférhetetlenséget korábban csak a konkurens televíziós társaságokra vonatkoztatták, de most kiterjesztették minden más műsorszolgáltatóra. Ez az oka annak, hogy a korábban egyes esetekre korlátozódó észrevételek megvizsgálása után augusztusban átfogó, mindenkire kiterjedő vizsgálat indult, zárul az MTV közleménye. Gyárfás Tamás a napkelte producere elmondta, érthetetlennek tartja, hogy a műsort hat éve vezető Acél Endre és három éve a produkcionál dolgozó Orosz József esetében miért most vetődik fel az összeférhetetlenség. A producer emlékeztetett arra, hogy acélendre Endre tevékenysége ismert volt korábban is, ráadásul az MTV-ben esténként is vezetett műsort, és akkor nem merült fel az összeférhetetlenség. Orosz József pedig három éve került a napkeltihez, akkor már a Klubrádiónál is dolgozott, mondta Gyárfás Tamás utalva arra, hogy a riporternek akkor engedélyezték a műsorvezetést a Köztelevízió a azt is elmondta, hogy bízik abban, érvényben marad az MTV elnökének az a korábbi, a kuratórium által jóváhagyott döntése, amely lehetővé tenni az érintett riporterek számára a műsorvezetést. Kérdésre válaszolva kitért arra, hogy hétfőn Orosz József helyett Pallagi Ferenc vezeti a napkeltét, szerdára Acélendre helyére a meglévő állományból keresnek helyettest, tudósít az MTI. Igen. Mi lehet az oka annak, hogy felmerült ez az összeférhetetlenség? Ez az összeférhetetlenségi para. Egyáltalán miért összeférhetetlen az, hogy valaki tévéműsort vezessen és rádióműsort vezessen? Miért, mi, mi ez az összeférhetetlenség? Már nekem van egy tippem, hogy itt miről van szó, hogy itt mi zajlik. Feltételezhető ugyanis, hogy az MTV elnökét, Rudi Zoltánt, azt nem nagyon fogják meghosszabbítani az ő elnöki székében, abban az esetben, hogyha ezek a figurák, ez a, a, konkrétan Orosz József, Bakás Tibor valamint, valamint uh, Acél Endre az MTV képernyőjén maradnak. Mert hogy ugyebár ha emlékezhetünk, hogy ez volt a Fidesz feltétele a a annak, hogy Fidesz által megszabott feltétele annak, hogy ők visszatérjenek a reggelbe, hogyha ezek a műsorvezetők ezek onnan távoznak. Csak hogy gyárfás kitartott a műsorvezetői mellett, ezért a Fidesz távozott a reggelekből. Csak hogy most a, a nagy kuratórium fogja, az MTV nagy kuratóriuma fogja meghosszabbítani elvileg a, a Rudi Zoltánnak a szerződését, és ebben a nagy kuratóriumban állítólag már többségben vannak a jobb oldaliak, mert hogy itt már alapítványok is vannak, tehát nem olyan egyszerű a helyzet, és Rudi Zoltán pedig valószínűleg szeretne tévé elnök maradni. Ezt én, én ezt a feltételezést hallottam városszerte. Ezt is szokták mondani, ugye, amikor nem akarja valaki kiadni az informátorát. Szóval, uh, szóval... szóval, szóval ha Rudi Zoltán azt szeretné, hogy ő maradhasson TV elnök, akkor uh, neki érdemes ezektől a figuráktól, akiket a Fidesz nem szívlel, és nem nagyon szeretne velük a reggelekben beszélgetni, megválni, megszabadulni. Csak hogy nem azt mondja, ugyebár uh, gyárfásnak, hogy én szeretnék tévé elnök maradni, és ennek az a feltétele, hogy ezeket a figurákat ki kéne rakni, hanem azt mondja, hogy hát összeférhetetlenségi aggályok merültek fel. Tehát nem egy egyenes nyílt beszéd ez. Tehát nem arról van szó, hogy szeretnék elnök maradni, ezért ők távozzanak. Tovább, továbbá nem arról van szó, hogy ö, mégiscsak szeretném, hogyha a Fidesz a reggelben megjelenítődne, mert mondjuk ez így, mint én egyensúlyozna a politikai palettát, vagy mit tudom én, mivel magyarázná, hanem itt fölmerült ez az összeférhetetlenség. És hát erre ez lehet, hogy nem fog, nem fog sehova se vezetni mert simán lehet, hogy orosz is, meg acél is azt mondja, hogy befejezem a rádiózást, folytatom a tévézést, mégiscsak egy sokkal, hogy mondjam, hát egy sokkal hálásabb, meg valószínűleg jobban is fizető dolog, egy országos televízióban műsort vezetni sem, mint egy helyi rádióban. Hát nem tudom, hogy ez a politológus okoskodás, ez mennyire állja meg a helyét. nem sokkal izgalmasabb kérdés az, hogy... hogy, hogy kell-e a Fidesznek ez a napkeltés jelenlét, Mert egyrészt, hogyha az az állítás igaz, hogy a napkelt az egy hihetetlenül fontos reggeli műsor, és ehhez képest a Fidesz nincsen benne, és a népszerűsége az egeket ostromolja, akkor vagy az a következtetés lehet ebből levonni, hogy, hogy talán a Fidesz a, a, a, hogy ta, talán a napkelte mégsem annyira népszerű, és azért nem elsősorban az alapján tájékozódnak az emberek, és hogy az a fajta félelemkeltés, hogy itt a napkelte, nem tudom én milyen a, a propagandája, meg, meg, meg sunyi hozzáállása, az tönkretette a jobboldali párt esélyeit, az nem igaz. Vagy a másik lehetőség az lehet, hogy a napkelte az valóban egy nagyon fontos orgánum, és annak következtében, hogy a fideszes politikusok nem nyilatkoznak ott meg, ezáltal szimpatikussá válnak az embernek, mert hát a rossz emlékek ugye, azok egy idő után ez pszichológiai tény, meg, megfigyelés, hogy, hogy az embernek a tudat alattiába kezdenek el raktározódni, mert el egész egyszer nem lehet folyamatosan a futzratni. Kivéve, kivéve a nagyon-nagyon rossz emlékek, mert azok, a, azok fönmaradnak, tehát azok nagyon meghatározóak, azok de. nagyon bevésődnek, tehát az azért kellemetlen emlékedek. Hát én, én nem, nem ez. tudom, hogy érdemes annyira teperni a Fidesznek ezért a napkeltés és jelenlétérnek, hogy a kis bolykotjukat, amivel jól reprezentálják, hogy milyen kérlhetetlen itt a szembenállás a sajtó is, a, vagy a sajtó a kormánypárti része is a jobb oldal között ezt lehet, hogy értelme lenne fenntartani. Maga az, hogy miért pont most jött elő ez az ügy, szerintem itt annyi olyan szál lehet, most így biztos, hogy létezik olyan pletyka, hogy, hogy a Rudi, meg az acél ugyananná a nőre hajt, és, vagy hajtót. De, de nem, nem pletykáról van szó. Minden, várjá, várjá, a tények, lehet, maradjunk a tényeknél. Közeledik, közeledik Rudi Zoltán mandátumának vége. A nagy kuratórium választja újra. A nagy kuratóriumban a jobb oldal többségben van. A Fidesz ultimátumot adott. A acél, acél, orosz. De nézd, hogy a Fidesz kezében ilyen lehetőség vannak, és azt mondta, hogy a nagy kuratórium, az kvázi a Fidesz alatt van, hát akkor a Fidesznek két uh, lehetősége is lenne. Az egyik azt mondani. Hát a, a, hogy ezt fog a, megvalósulni. Az, az egyik azt mondani, azt mondani, amit uh, már, uh, már megcsináltak régen, hogy, uh, hogy napkelte nem, menjen a napkelte a fenébe, ha ezt megcsinálod a drudi, akkor meghozunk. Valószín... Vagy, vagy azt mondják, hogy hát uh, úgyis felszabadult a, uh, a rádió elnök, már kiúgták a szocik, ugye A kondort, uh, akkor most legyi, csinálunk belőle a elnököt, hogyha nekünk a hatalmunk van. Én, én nem, nem vagyok tudom, abban nem biztos, tudom. Hogy, hogy ilyen direkt politikai összefüggős. Könnyen se... lehet, hogy amit most mondtál el, az a B-forgatókönyv. Én elmondtam az át t te elmondtad a B-t, és ami, ahogy megvalósul, az lehet, hogy a C lesz.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 Valamint a svájci székhelyű zöld kereszt szervezet. Mert most ezek a nevek semmit nem mondanak, egyszerűbb azt mondani, hogy nemzetközi szervezet vagy szervezetek készítettek egy felmérést. ugye András. Mondjad te! Mondjad, András! Mondjad te, csak, csak olyan nevetséges ez, amikor jövünk, hogy ez, most ez aztán tényleg lehet a legnagyobb kamu, ez, tehát, hogy ez, mert hogyha az Elsz és az Unicef csinálná, akkor azt mondom, hogy azt érdemes elmondani, mert azok legitimálnak egy de most a forrás, Most ez... ismertettem a forrást, bocsánatot Jó, kérek. Barát, bocsánatot kérek barát. a média pápájától. Bocsánatot kérek attól, akinek az éjeli szekrinén ott van a média könyve, amelynek oldalait nem csak olvassa, de írja, és nap, mint nap. Én pedig most belepiszkítottam. Ezért is hat kérjek elnézést, és ígérem, hogy nem csak de törlő rongyal fogom kitörölni mindazokat az égtelen foltokat, amelyeket hagytam a te könyvedben, amelyet te írsz, amelyet te olvasol, és amelyet te teremtesz számunkra. Robert, a szabályai szerint akkor reddeztük ezt a könyvet, bocsánat kérésre elfogadva. Nemzetközi szervezetek összeállították azt a bizonyos e listát, amelyet minden évben összeszoktak egyébként állítani, mely a föld tízleg legszennyezettebb helyét tartalmazza. Ami a csodálatos ebben, hogy idén a tízes lista az vesztett négy régi tagot, és köszöntött négy újat. Ez azt jelenti, hogy hat maradt. Tehát a 2006-os listához képest hat állandó tag maradt, négy lecsúszott a tízből, és négy pedig fölzárkozott a tízbe. Jö, ezt... igen, nagy a, igen nagy az átjárás a tízes listában, ez azt mutatja, hogy, hogy bizonyos, és főleg, főleg egyébként az első körében, és érdekes módon kifejezetten Kínában és Indiában figyelhető ez meg, ez a nagyon nagy fokú mozgás, hogy egy év alatt egy helyet, egy régiót, mondjuk egy olyan régiót, ami mondjuk akkor, amit azt mondom neked, hogy Pest megye, mondjuk, tehát egy ilyen régiót, egy év alatt a világ legszennyezettebb, vagy mondjuk harmadik vagy negyedik legszenyezettebb helyévé lehet tenni, Jó, mert, egyetlen év alatt. Mert, mert azt kell tudni ehhez, hogy, hogy nem úgy uh, vál, tehát hogy ez olyan, mint kb a forbes a listája a milliárdosokról, hogy általában nem az történik, hogy hogy mit tudom én, az első helyezett az veszít uh, mondjuk 30 milliárd dollárt, és akkor kikerül a 10-ből, vagy kikerül a 100 is, hanem az történik, hogy az első helyezett az csak 5 milliárdot <kül> jár, és az már nem elég ahhoz, hogy megtartja csa az első 10-ben levő pozícióját. Tehát valahogy a környezetszennyezésben is így működik. Nem arról van szó, hogy ez a lista azért lenne ilyen, ilyen átjáróház minden évben, mert, mert a lista hatására az érintett kormányok nagy erőkkel mennének ki, és, és a talajt, a levegőt, meg nem tudom ami a folyókat, a fákat, az embereket kicserélnék, lecserélnék, megtisztítanák, hanem azért, mert, mert hát nagy erőkkel vannak olyan potens feltörekvő régiók, akik, akik igenis áhítoznak arra, hogy ezen a listán mielőbb ott legyenek érdekes módon általában pont az ott élők azok, akik mondjuk a legkevésbé szeretnék ezt. Ja, ja, ja. De, hát, de hát mindig rájuk hivatkoznak egyébként, hogy ők munkát kapnak. Mondjuk más kérdés, olyan 60%-os rátával lesznek rákosok mondjuk életük során, de de kaptak munkát, és dolgozhatnak, és vehetnek kenyeret belőle, és abból a kenyérből is újra tudják magukat termelni, hogy újra dolgozhassanak, és, és aztán hát, aztán ja, hát is hát, még a rák sok tekintetben a szerencsésebb eset, mert ezek ennél a tíz első helynél mindenhol megfigyelhető az elképesztő mennyiségű genetikai mutációt át a, a olyan gyerekek tömegével születnek, akik valami nagyon-nagyon súlyos, nagyon teljességgel helyrehozhatatlan, rendellenességgel látnak napvilágot. Tehát különben valaki úgy kommentálta ezt valami internetes fórumon, olvastam, hogy, hogy ha ugye nagyjából afelé halad a világ, hogy, hogy, hogy már nem lesz értelme a tíz uh, legszennyezettebb helyet kiemelni, mert, mert ugye előbb-utóbb az egész földet uh, be fogja fonni egy jó kis atomfelhő, vagy széndiokszidfelhő. dioxid hát az és is már... vándorol. Mert, hát mert... Napi, napi szinten fog változni a lista. Hát nem éves szinte, hanem napi szinten. Igen, és, és ő azt mondta, hogy, hogy bizonyos tekintetben ezek a területek előnyben vannak, mert, mert a mutáció lehet az emberiségnek az a, az a, az a válasza a a folyamatos környezetrombolása, ami alkalmassá teheti mondjuk az egyedeket, hát hogyha valakis. Az meg a cinizmus lehet a válasz arra a kihívásra, amit a, amit a környezetszennyezés jelent, ugye? Ja. Ja, ja. Szóval ismertetném a listát. Szerintem nincsen értelme az olyan régióknak az ismertetésével bajlódni, mint Sukinda, Tianjing, Vapi, Deoraja, meg ilyeneket emlegesek, mert akkor fogja tudni. De ott senki. Ott, hogy, hogy jó, hogy ezekről nem is hallottunk. So az tehát, hogy a a zöld paradicsomokról, ahol ugyanúgy nem voltunk, és ugyanúgy nem jutunk el, tehát Bali szigete, nem, nem, nem is tudom, Hawaii, tehát a, a, a azt, azt tudom, hogy azok a föld legjobb pontjai, a jaj, és a Náli szigetek. Ja, és, és tudom, hogy soha nem fogok eljutni, igazából pedig mondjuk szeretem. És akkor e erről a tí ezt a tízes listát, ez valószínűleg bármelyikünk össze tudja állítani, de azt, hogy melyik a földgolyónak az a tíz helye, amit érdemes lenne elkerülni. Tehát, hogy, hogy ennyire hogy a inkább azt kéne elkerülni, hogy a földgolyó olyanná váljon, mint ez a tíz hely. Inkább erről volna szó, mert hogy a földgolyó az inkább -E erre a tíz helyre kezd hasonlítani, sem mint arra a bizonyos tíz helyre, amely mondom a Hawaiiból, Dubájból, Kanári szigetekből, meg Sessel szigetekből meg ilyenekből államit simán fel tudunk zsarolni, nem hogy tized, de többet is. Ugye? Szóval, hogy hagyjuk a helyeknek a helyek nevének az ismertetését. Minden esetre a listámban egyetlen ismert név. Ez a lista kilencedik helyén. Nem csinálunk titkot belőle. Hát, láthatatlanban én azt mondtam volna, tehát, hogy benne, mert én azért értek. Hát, föltenném neked egy kérdést, és nem, nem ismernéd a listát. Mit válaszolna a kérdésemre, mi lehet a legszennyezettebb hely a világon? Hát azt mondja az ember, hogy Chernobyl. A kilencedik helyezet. Sem, <gül> hogy ez, rállap, ez a nagyon durva. <gül> <gül> Igazából ez a tehát hogy Csernobil, amiről aztán tényleg könyvtárnyi és könyvtárnyi félelem van, hogy ott mi történt, meg hogy történt, és, és nincs semmi túlzás abba, amit Csernobilról mondanak. Tehát a háromfejű borjú az, az olyan hétköznapi dolog, mint, mint az elejtett csikka az utcán. Na ez, ez a hely, ez csak kilencedik. Kilencedik, pedig az egyetlen európai Helyezett. És az is érdekes, hogy ez hogy lehet, hogy ez az egyetlen európai helyezet, pusztán csak azért létezik egyetlen egy európai helyezet is ezen a listán, mert ott történt ez a baleset. Tehát európai régió, vagy európai település kizárólag baleset folytán kerül föl a világ tíz legszennyezettebb régiójának listájára. Tehát itt ez, ez a nagyon durva, hogy az összes többi, a másik kilenc, az nem baleset folytán ilyen hanem emberi tervezés folytán. Tehát ők az így volt megtervezve, hát, megszervezve. a. Munka, munka. Igen, amögött munka van, amögött megmulasztás. Tehát ha Európában egy hely kiemelten szennyezet lesz, akkor ott baleset történt. Ha Európán kívül, akkor, az egy, akkor minden terv szerint megy. Akkor minden, minden úgy megy, ahogy a Pörög mondom. a gazdaság. Igen, igen, igen jól, jól. Pörög a gazdaság, jól, pörög és pörög a, a GDP. Katán. Igen, a GDP. Ki minden nyunk kedvence. Na már most. GDP-ről elmondhatok egy történetet? Tedd azt. Hogy milyen érdekes ugye ez a szám, amire hivatkoznak állandóan, hogy mennyi a GDP növekedés. Olvastam egy tanul, tanulmányt, vagy valami hasonlót, ami arról szólt, hogy ez a GDP, ez miért nem egy jó mérőszám, és azt is két szemléletes példával érzékeltette ez a tanulmány, hogy a GDP az mér alkalmatlan. Mondta, írta például a tanulmány, hogy Kanadának van valami nyugati hát általában halászatból élnek, nagyon-nagyon kevesen vannak ott, egy nyugati része ez a, a, a, ez a Kanadának nem különösebben lakott, és ott van, amikor a 80-as évek végén volt egy nagyon súlyos ö, környezeti katasztrófa, egy olajtanker neki ütközött valami zátonynak, és ö, kizubogott belőle minden olaj. és hát A kanadai kormány meg, meg az érintett vállalat, hát hatalmas erőforrásokat ö, mozgósított, hogy a, hogy a környezeti kárt, ami így is hatalmas volt, fajok pusztultak ki, őskonos fa fajok tűntek el a semmibe, vagy az óceánba, vagy, vagy egyáltalán. Ö hatalmas pénzeket mozgósítottak, hogy a lehető legkisebb legyen a kár. Aminek a következtében, következő évben a Kanada GDP tekintetében legdinamikusabban fejlődő térsége lett ez a, ez a bizonyos terület, mert, mert hát olyan mennyiségű pénz lett ugye, ott beforgatva, meg emberi munka lett elvégezve, hogy, hogy a GDP az, ami meg háromszorozódott egyetlen év alatt, miközben igazából hát az egész dolog az másról sem szólt, mint, mint egy borzalmas környezeti katasztrófáról, ami jelentősen rombolta az ott lévőknek az életkilátásait, életesélyeit, meg egy kármentő munkáról, amit mind a kanadai kormány, mind az érintett vállalat hát mínuszba ért le, de a GDP-nek jó, tehát a másik érdekes példa, szintén a GDP-vel kapcsolatban, hogyha felteszem neked a kérdést, hogy mi a jobb a gazdaságnak, hogyha neked meleged van egy szobába és kinyitod az ablakot, vagy hogyha bekapcsolod a légkondit hogy mit tesz jobbat egy a ország. Nyilvánvalóan, nyilvánvalóan a légkondi tesz jobbat a gazdaságnak, mivel hogy a légkondi az áramot fogyaszt, és ez az áramfogyasztásának fogyasztásának a mértéke, az pörgeti a villanyóát, Persze, pörgeti termelés, a gazdasákat. fogyasztás Termelés Persze. van, fogyasztás van. Tehát, hogy tehát ha odakint hideg van, akkor is használjatok lehetőleg. Először is fűtsetek be de nagyon keményen. Tehát a kazánt azt járassátok maximumra, a cirkót, ha cirkótok van, azt toljátok fel a maximumra, panellakásban laktok, akkor erre semmi szükség, mert az központilag megy. Majd pedig, hogyha már rendesen felfűtöttétek a lakásatokat, úgyhogy már mindenkiről szakad a víz, meg tapad a Nylon, akkor nem ám a a téli hidegben kinyitni az ablakot és egy kicsit szellőztetni, nem bekapcsolni a légkondit. Hát legalábbis, hogyha figyelni akarunk a GDP-re, hát ha, ha, jó... ha jót akarunk a gazdaságnak. Ha a józan csal... eszünkre hallgatunk, meg ha a, a környezet iránt valamennyire valamennyi tudatosságot akarunk bevinni az életünkbe, akkor értelemszerűen a jó döntés az ablaknak a kinyitása, a, a légkondi bekapcsolása helyett, nem mindegy, hát csak ennyit a gdp hát minden esetre a GDP az azt, azt méri, hogy abban az adott régióban vagy a, a, abban az adott országban, milyen mértékű gazdasági termelés ment végbe, de hogy annak a javai azok milyen mértékben maradnak ott abban az országban, hogy annak a javai milyen mértékben fogják gazdagítani azt a társadalmat, az már nagyon-nagyon sok más rendszertől függ, többek között a, a, attól függ, hogy azok a adott multik, akik ott dolgoztatnak, azok milyen bérekért dolgoztatnak, milyen adókedvezményeket kapnak az államtól, satöbbi, satöbbi. Mindig a multik, tehát hogy az is nagy kérdés, hogy a helyi vállalkozó az, az milyen körülmények között dolgoztat, és az is nagy kérdés, hogy a helyi vállalkozó az vajon helyben költi el a pénzt, vagy, vagy inkább azt mondja, hogy hát Kemény környezetszennyezést csináltam, és, és elmegyek Balira egy fél évben. Egy szó mint száz, az biztos, hogy a GDP az aligha méri pontosan az adott ország életkörülményeinek a változását. Maximuma, maximum a befektetők profit. profit ö, ö, ö, beforgatásának vagy bezsebelésének a mértékét. Hát Csernóbő kivételével ezen a tíz, ez tíz helyezett esetében meg nem, hogy egyáltalán nem mér jól, hanem, hanem az emberi és az elemi logikával és a humánummal szemben mér, mér, mér miért és viszi pozitív tartományba azt az egyenleget, hát mi ami elképzelhetjük, hogy milyen, de igazából mert nem tudjuk elképzelni, hogy, hogy milyen körülmények vannak ott, tehát Csernobilt is nehéz elképzelni, és uh, a Csernobiltól durvábbat szerintem igazából nincs az a fantázia, ha csak nem valami Stephen King könyv, uh, vet uh, veszünk elő, amelyik, amelyik le tudná írni, hogy ott mi történik. Hát Azerbajcsánban van a number one, csak hogy lelűljem a én én, Szovjet, szovjet uh, Ipar hát telep. Volt. Igen. ex, ex Csak telepnek telep se nevezzük azt, ahol sok száz és sok ezer gyár áll egyszerre, ah. és folytatja a nagyon-nagyon szisztematikus és brutális környezetrombolást. Hát uh, akkor volt a szovjetipari központok egyike körülbelül 40 ipari és mezőgazdasági vegyi gyárral, amikor a szovjetipar még a csúcson pörgött. Hmm. És hát uh, ki, hál, ki, a, a majdnem háromszázezer ember érintett. El tudod mondani a nevét az ennek a helynek? Férlemes lenne megtanulni, hogy legalább valamit tudjon az ember. Szungaitnak hívják ezt a helyet. Hát a szungaiti repülőjegy az nem érték, még hogyha az ember megnyeri a valamelyik ostoba betelefonálós játékban akkor sem. Hát az egykori szovjet térségben az egyik legmagasabb a halálozási ráta. A rákerülfordulása az azerbajdzsáni országos átlagnál is 22 kötőjel 51 kal magasabb. Az azerbajdzsáni országos átlagnál is, tehát sejthetjük, hogy az azerbajdzsáni országos átlag sem annyira kedvező, mint mondjuk, hogyha az ember mondjuk Genfben élne, vagy mondjuk Monte carlo vagy, hogy más nem mondjak, mondjuk Havájon. Bár valószínűleg is azt is mindig, mindjárt zárójába tegyük hozzá, hogy a diagnosztika sem olyan fejlett. Tehát Európában, hogyha valaki rákos, azért az előbb-utóbb eljut egy orvoshoz, és megállapítják, hogy mi a baja, és bekerül a statisztikába. Még meg, az jó, az eséllyel, baj... jó eséllyel meg is gyógyíthatják, míg, hát, míg, míg, míg a rákot. Mondjuk Azerbajzsában sanszosabb, hogy inkább a beteg menthetetlen stádiumában diagnosztizálják. Erre célszor szóval gondolom. Hát ha egyáltalán diagnosztizálják. Hát előbb-utóbb diagnosztizálják adja, hogy... maximum a Hát előbb-utóbb diagnosztizálják. Hát. Tehát azért ezek a statisztikák azért úgy készülnek, hogy azért az ember nem hal meg úgy, hogy nincs nyoma. Tehát azért ez most érted? Azerbajdzsánban szerintem már előfordulhat. Szóval, akkor de tették... is... Különösen, hogyha a hadsereg viszel valami, <gül> valami <gül> nagy a folyamán, tehát, hogy akkor tudnak, ugye, de, de érdekes módon, is nem, nem mondjuk azt, hogy ez csak a keleti világ sajátja, azért megkockáztatom, hogy a CIA titkos börtöneibe is tudnak nyom nélkül, meg mindenfajta statisztikai következmény nélkül emberek elhalálozni. Na most azt kell tudni. Hát egy hogy... társadalom fejlettsége, vagy fejletlensége lehet a modern korban azokkal, hogy az ember nyom nélkül halálozik áll. Vagy azért mert a legfejletlebb, vagy azért mert a legfejletlenebb. A második, harmadik, negyedik, illetve ötödik helyezett, ezen a bizonyos listán az egyaránt ázsiai, pedig vagy kínai, vagy indiai. Tehát a második és a harmadik kínai, a negyedik és az ötödik indiai. Tehát ezek a települések, és ezek a települések, ezek az utóbbi egy évben kerültek be ebb az ötös listába. Tehát Jó. ez az elképesztő, hogy a két kínai település a második és harmadik helyen, valamint a két indiai település a negyedik és ötödik helyen ez alatt az egy év alatt kapaszkodott fel a másodiktól az ötödik helyig. Azt kell tudni, hogy én készítettem a ti számotokra egy kedves hallgatók, egy kis le, lebontást a, a kontinensek vonatkozásában. A tízes listán hét darab ázsiai egy darab európai, egy darab latinamerikai és egy darab afrikai régió található, tehát a tíz legszennyezetebb régióból, hét található Ázsiában. Az egy afrikai, az a, az a tizedik helyen található zambiai Kabwe település, az egyetlen latin-amerikai, az pedig a, a hatodik helyen, egy eléggé előkelő helyen található Lauroja nevű perui település. A, az európai pedig, hát mint említettük Csernobil, ahol hát baleset, ez, egy, ez csak egy baleset lehet, hogy a, hogy a tízes listán egy európai település is található. Minden esetre, hogy Kínában hogy megy ez, ezzel kapcsolatban van egy érdekes történet. Ez az, ez az érdekes történet. Ez, a, ez az egyik, ki, olyan kínai városhoz kötődik, amely kínai városban, a légszennyezettség az a mondjuk az Európai Uniós normáknak a körülbelül hatszorosa volt. Tehát a, a, a levegőnek a, a, a, a károsanyag tartalma hatszorosa volt az Európai Unióban engedélyezettnek. A kínai hadsereg ki is vonult, mert hát hogy ezeket az ügyeket a hadsereg szokta intézni, úgyhogy általában különbözőféle ügyeket, mindenféle ügyeket a hadsereg szokott Kínában intézni. Kivonult a hadsereg, és a megoldást erre, erre a válságra az jelentette, hogy a környező hegyeket, valami. Mert öt egy napon... völgykatlamba volt a város, Igen. tehát, hogy azért szorult Igen, be ugye m m a smog. A smog, mert, Igen. mert nem, nem volt rendes szellőzés. És, és öt napon keresztül lőtték a környező hegyeket, és úgy szétlőtték a környező hegyeket az ágyukkal, meg az ütegekkel, hogy a szennyező, az, ez a szennyező levegő, ez, ez, vagy a hát smog ki tudott szállni, ki tudott repülni. Csak hát azt ne felejtsük el, hogy az nem repült ám máshova, az itt maradt a bolygón, tehát az, az továbbra is szennyez minket. Nem kifejezetten koncentráltam azt a települést, hanem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 Rettegek, hogy te egyébként egyetértesz a kínai kormánynak azzal a döntésével, hogy amikor egy városban Elkezdenek hullani az emberek, mert mondjuk úgy kezdenek el hullani az emberek, hogy az már a gazdaságot veszélyezteti. Érte? Tehát már olyan mértékű a szmog az abban az adott városban, hát lehet, lehet egyfajta képed a kínai egészségügyről, tehát hogy milyen közegészségügyi akkor alkothatnak Kínában. Tehát amikor már elkezdenek olyan mértékben hullani az emberek abban a városban, hogy az már a gazdaság, gazdaságnak a prosperitását veszélyezteti, és akkor kivonul a hadsereg, és ezt az egész kérdést úgy oldják meg Kínában, hogy szétlövik a természetes környezetet, tehát hogy szétlövik a hegyeket körbe. Be, hogy ki tudjon szállni a szmog. Tehát nem az a megoldás, hogy átállnak egy másik technológiára, vagy el, elköltöztetik a gyárat máshova, vagy nem tudom, hanem, hogy szétbarmolnak mindent maguk körül. Tehát, hogy az ez nem az egy logikus dolog. Hát ez körebben. persze, ez teljesen. Tehát, hogy így, jó, ez, ez Amikor kínál, amikor leírja amikor folyót, szabály, amikor folyót szabályoz az ember, amikor gátat épít, pont, pont ugyanolyan drasztikusan és brutálisan megváltoztatja a a természetes környezetet, mint mondjuk ebben az esetben. Hát most, hogy, hogyha az a kérdés, hogy hegyek legyenek, vagy emberek, én azt mondom, hogy emberek. Jó, jó, csak jó, szó, a válasz. Mind a, mind a ez, kettő ez, marad, de. Ez a válasz, András. Ebben a válaszban én egyetértek veled. Ha az a kérdés, hogy hegyek legyenek, vagy emberek, erre a kérdésre a, a válasz. Kérdés. Legyenek emberek. Ha így teszi fel a kínai kormány a kérdést, akkor ez a válasz. A jó kérdést kell feltenni. Az a kérdés, hogy gyárak legyenek, vagy emberek. De, ez, is hát ez is egy jó kérdés. Ez is egy jó kérdés a hegyek, vagy Jó kérdés, hogyha ilyen retorikai játékot játszunk, de alapvetően egy ostoba kérdés, mert a gyárak az embereknek munkát megélhetést adnak rá. jó, A gyárak vagy emberek, megint gyáraknak is kell lennie. gdp isnél. De nem gdp is ez a részemről, de azért azt is látni kell, hogy a gyárak munkákat adnak. Azért Kína, tehát hogy Kína az egy két arcú világ, általában tényleg megfeledkeznek arról, hát azt nem tudom, hogy például tudod, de hogy hogy, hogy ugye ahogy terjeszkedik a, az ipari forradalom Kínában, úgy egyre több olyan területet vonnak be az ipari termelésbe, ami régen mezőgazdasági volt, és, és hát meg szabályoznak, folyókat érítenek el, és a többi, hogy ott erőművet építsenek, meg bányásznak, és hát nagyon sok esetben ez azzal jár, hogy az ott élő parasztság az, az hát a teljes megélhetését, az életét, az életkörülményeit, mindent elveszít egyszerre, és hát különösebben nem bőkező ilyenkor a kínai állam, amikor a kompenzálásról van szó, és nagyon-nagyon sok esetben megtörténik, hogy, hogy Kínában, csak hát nem számol be róla a nyugati média, hogy Kínában szabályszerű lázadások vannak egy-egy ilyen régióba, és nagyon-nagyon komoly összecsapások, több száz halottal járó összecsapások is akár, amíg keresztül tudja vinni az államhatalom vagy az adon. Ott, és az adott cég a maga akaratát a, a területen. Az, az államhatalom valamint az adott Az cégén. is nagyon érdekes, például, hogy Kínában, az, az is nem egy különösebben köztudomású dolog, hogy, hogy Kínában, ugye amelyik egy kommunista országot, azt gondolom, hogy... Az, az szart kommunista. ideológiája, de jó. Jó, azt gondolom, hogy... Ideológiájában se az, hazugságaiban az. Csak, csak, csak, csak tegyük helyre, igen. Jó, hát szegy... Nem az, se, semmi szín alatt. A hát fasiszta az... ország, igen. Jó, de... de egy fasiszta ország Mussolini álmát hajtják végre gyakorlatilag. Úgy, hogy Mussolini álmot a nagyban megcsinálják. Nagyban is ezzel... sokkal működők Azért, ebben. mert ezek rokon ideológiák. Hát, jó, de ez nem ez ez kommunista. De nem de... kommunista, semmi szín alatt. De most mindig, mindig megy ez, hogy.. Legdulánik állam államkapitalista, nacionalista, korporatív, semmiféleképpen sem kommunista, de most. Jó, de mindig egy kitérő. Ez egy fontos kitérő, mert én mindig azt hallom. A kommunizmus kapcsán, hogy hát az egy milyen szép eszme. Nem csak jelentett Szép, nem szép, csak volt jelentése, és nem ezt jelentette, sosem ezt. Tehát nem ezt jelentette. A mostani állam, a mostani kínai állam nem emlékeztet sem a Stálini rendszerre, sem a keleti blokk egyetlen egy államára sem. Ez más, ez egy másik modell. Azért, mert a zászlójuk, meg a himnuszuk, meg azért mert az elvtársaik, ugyanazok Magyarországon se volt garni túraváltás. Nézed azt, hogy államkapitalizmus van, sok tekintetben, de erről Tamásgás mikor hallottam értekezni ő a szovjetuniót is államkapitalista kísérletek tekinti, tehát hogy azt mondja, hogy ott is alapvetően az történt, hogy az állam lett a kapitalista no, persze az és nemzetközi, az állam, lett a persze és nemzetközi tőkés cégekkel fuzionál a állami, multinacionális vállalatokkal fuzionál, a szovjet állam. nem, jó, szer szerintem hogy mondjam, tehát hogy a kapitalizmus az alapvetően azt jelenti legalábbis ebben az osztályharcos képzavarban, hogy hogy a tőke, az kizsákmányolja az embert, és szerintem teljesen mindegy, mind, mindig Jó, multinazális tőkérről beszélünk. A proletár beszélünk. szempontjából tök mindegy igazad van, tehát a melós, a melós, aki dolgozik a munkáján, a marxizmus értelmében igen, de hogyha vizsgáljuk, mondjuk, és hogyha vizsgálunk más, más körülményeket is, akkor azt látjuk, hogy aki multinál dolgozik, és, és dolgozó, az lényegesen, de lényegesen jobb feltételekkel tud dolgozni, mint, mint mondjuk a, a versenytárs, államkapitalista, kommunista vállalatnál. Tehát, hogy, hogy nem, olyan, nem nem olyan jó, negatív de, az jó, össze, kiállják a multik, kiállják a, ki a, ki a multik ebben az esetben is az összet, Csak nálad a Jó, jó csak, az, a, jó, csak az ne ne egy szitok szóvá. nevez ne nevezd kommunistának Kínát, jó? Mert nem ezt jelenti, de mi? Jó, mindegy, hagyjuk, meséld a sztorít. Nem, sztori, csak egy érdekes dolog, hogy, hogy Kínában az, hogy valaki városi, vagy falusi, az nem csak azt írja le, ugye, hogy hol lakik az ember, hanem az egy jogi státusz is. Tehát a város lakó embernek lényegesen több joga van, például továbbtanulásra, költözésre, stb. Egy, egy vidéki kínai, az másodrendű állampolgár. Tehát, hogy Kínával kapcsolatban, mondjuk az ilyen szkeptikus, tehát Kínával szke, szemben skeptikus emberek, azért ezeket szokták elmondani, hogy, hogy egyrészt a, hogy az elképesztő ütemű gazdasági fejlődést, az, az fejlődéssel nem tart lépést a, a környezeti modernizáció, az infrastruktúrális modernizáció, egyáltalán a rendszernek a modernizációja. El mondani azt, hogy, hogy emellett enne, ennek a dolognak hatalmas ára van, mert, mert azt jelenti, hogy Kínával végzetesen ketté szakad egy, egy viszonylag prosperáló és gazdag területre, illetve a belső Kínára, ami nagyon-nagyon szegény a mai napig. A harmadik, amit elmondanak a szkeptikusok, az az, hogy, hogy ahogy uh, ezek a, ugye a kínaiak hát nagyon keményen dolgoznak, alapvetően az ipari javait a nyugati társadalmaknak 80-90 Kínában termelik meg. Ennek következtében azért elindult egy polgárosodás, elindult egy gazdagodási folyamat, amivel igazából ez a fajta rendszer és ez a fajta gondolkodás, ami a kommunista Kínát jelenti, ami alapvetően az emberre úgy tekint, mint egy állatra, amelyik majd dolgozik kékbérér, az egyre kevésbé lesz tartható, egyre kevésbé, egyre nagyobbak lesznek az igényei az embereknek, és, és erre sem tud a politika válaszolni. Az... Nyugati modelleket érvényesíteni azért, ezeket úgy gondolom, hogy, hogy a konfucianizmusnak, meg a taoizmusnak, tehát a keleti univerzista gondolkodásnak a közegébe kell beágyazni. Eléggé rombolták ezeket. ahhoz, hát, hogy. Mao Zedong, igen. Eléggé a... lerombolták másra, de... le, meg nézz, nézzed meg Japán. Tehát, azért, hogy, azért hogy, a konfucianizmus Japán 50 -ja, éve, vagy mondjuk 80 éve ipari társadalom, és és alapvetően fogyasztási kultúrájában, gondolkodásában nem olyan nagyon más, Na mint, a, mint a nyugati társadalom. Tehát, hogy lényegesen kisebb a különbség az USA-ban dolgozó és a Japán dolgozó között, mint mondjuk egy kínai és egy Japán között, miközben az USA és a Japán között is nagy. Én mindig úgy képzeltem egyébként, hogy ezekben az országokban, mint például Oroszország, India vagy Kína, olyan mértékben nem ér semmit az ember élet, hogy az valami jelképesztő, de hogy ennek is még csak még, még vannak fokozatai, tehát Oroszországot úgy képzelem el, hogy például a Kremlben van egy ilyen nagy terepasztal, és a nagy terepasztal az Oroszországnak a térképét ö, ö, mutatja fel, és akkor a, ezen a térképen mindenféle ilyen kis piros ledek világítanak a kis égők. És mondjuk egy ilyen égő, az mondjuk. 1 millió ember. És akkor így szerteszi égnek az égők, és akkor így mint én újabb égőket kell behelyezni, hogyha valamelyik, valamelyik régió felszaporodik, vagy én nem tudom. Vagy ilyen, viszont Kína az már ennél sokkal durvább, mert ott meg egy hatalmas számsort látok, amiknek az utolsó nyolc számjegye, mondjuk egy szám rajta egy ember élet, és az utolsó nyolc számjegy az folyamatosan pörög. Ezért aztán gyakorlatilag 10-20 millió ember élete vagy halála az nem nemzetgazdasági tényező. Ez az igazi probléma emberi jogi szempontból. Az Apocalypszis észlintársaság már a berekezdülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se feledd el szavainkat! Szerződj! Szervez! Szerez! Szennyez! Tartsd észben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljük. Az apokalipszis részfényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágydal a bolygót!